A'udhu bitlahin al-shaytan al-rojim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah As-salatu wa s الله ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi sa Komentarom Allahum Jalla wa ala Komentarom tafsirah Odnosno sa tafsirom Qur'ana Veli chanstanok došli smo do sura Ali Imran i dali se nalazimo radijekim baščama i perivojima ove sura uzvishan Allah subhanahu wa ta'ala u ayetima koji su naredu kaje wasari'u ila maghufirati min Rabbikum wa jannetin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat li'l-muttaqin ižurita prema milosti odnosno oprostu vašeg gospodara i džennetu čija je širina koliko su nebesa zemlja koji je pripremljen za bogobojazne. Ođe uzvišeni Allah subhanahu wa ta taala kao što vidite naređuje da se ka džennetu žuri da se ka džennetu trči i da se ka džennetu hrli. Normalno do dženeta se stiže i kad džanetu se žuri činjenjem dobrih dijela, kao što s mi to dobro dakle, znamo, a kada bi ljudi znali vrijednost džaneta i njegovu, njegove blagodati, u pravom smijeslu te riječi nikada ne bi i njavali o činjenjem dobrih dijela i nikada se ne bi dosadživali na tom putu. Kao što je došlo u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi sellem koji prenosi dijalog između uzvišenog Allaha i Djibrila da kada je Allah dželle stvorio džennet na radioje pa da su zatražio Djibrila da da pogleda džennet i kada ga je vidio pitao ga je uzvišeni Allah dali će iko izme, od mojih robova koji čuje da za za ovaj džennet i za ovu ljudi da li će odbiti da uđe u nju A kaže Džibriv, alaihissalatu wassalam, kaže svako ko god čuje, on će hrliti, žuriti i ući će u džennet. Dakle, jer zaista su njegove lepote ogromne i veličastve. Zatim, kada ga je uzvišeni Allah, subhanahu wa ta ta'ala, nakon toga put do njega u stvari posuo, odnosno učinio trnovitim, malo poteškim, napornim i tako dalje. I kada je nakon toga Džibriv vidio džennet, rekao je uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da skoro veoma mali broj će dakle ući u ući u džennet zbog svih tih prepreka i ovaj brana koje su postavljene na put do to su normalno ovaj strasti to su grijesi kao što kaže poslanik sallallahu alejhi sellem huffatul džennetu bil odnosno huffatil jannetu bil makare da je da je oko, o, o, okuplen, odnosno, a, odnosno da je dženet put do dženeta dakle ovaj a, a, pun poteškoća pun poteškoća nedaća i iskušenja a, ovdje dušenje Allah subhanahu wa ta'ala nudi također svoju svoj oprost jer on subhanahu wa ta'ala Je taj koji oprašta grijehe, jedino On subhanahu wa ta'ala može doprosti grijehe. Bez obzira koliko čovjek učini grijeha, makar ti grijesi tolikih i bili da dopru svojom veličinom do nebesa, kada čovjek zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala oproštenje, On oprašta, On oprašta grijehe. To je Allahu subhanahu wa ta'ala dobrota. Džennet pozuvite u džennet čija su prostranstva, odnosno čija je širina koliko su nebesa i zemlja. A što ne si šonda od dužini dženeta? Kao što dušuje Allah subhanahu wa ta'ala govori o širini dženeta, a ne spomeni dakle dužinu, a također dužina dženeta je mnogo mnogo također još veća. U'idati l-muttaqin, koji je pripremljen za bogobojaznost. Ovo je dokaz da je džennet već stvoren. Dakle džennet u koji nasuđušeni Allah poziva mene i tebe brate je stvoren i on postoji sada u ovom trenutku i odavno postoji. Jer ga je Allah subhanahu wa ta'ala već pripremi ovdje, je, dakle uh, tako došao iz razbuid det pripremen stvoren pripređen za bogobojazne ko su bogobojazni bogobojazni su oni koji imaju dakle puno svojstava a opća definicija bogobojaznosti jeste oni koji izvršavaju naredba i izbjegavaju Allahove zabrane zatim je Allah spomenuo nekoliko samo svojstava tih ljudi pa kaže elladine yunfikuna fis sarai wad oni koji uđeljuju svoj imetak i kada im je lahko i kada im je teško, dakle i u iskušenjima i u blagostanju i u nedaćama, oni uvijek uđeljuju, uđeljuju. Zbog toga je dakle udjelivanje na Allahov putu kada čovjek najmanje manje ima, dakle, i kada, je, kada se osjeća najskrtim, tada je taj imetak ovaj koji se udjeli u takvom stanju najprihvatljiviji kod Allaha subhanahu wa taala i najka bogniji. Zatim uzvišan je Allah kaže I oni, koji i oni koji obuzdavaju svoju sržbu. Ovdje je dakle, pohvaleno obuzdavanje sržbe. Jer nije jak onaj koji izlijeva svoju sržbu i koji ovaj izlijeva svoju lutnju na svakoga i u svakom momentu pokazuje huju i tako dalje. Dakle, nije to hrabrost. Hrabrost je kao što poslanik, šalallahu alayhu salam, kaže onaj koji savlada svoju sržbu naj koji savlada svoju svoju sržbu tako da to nije dokaz e, savladavanje sržbe i nedržavanje sržbe to nije dokaz ne moći već to do, i slabosti čovjeka već je to dokaz da veličina jednog čovjeka to je jako bitno da znamo wala 'afina 'anil nas oni e, kada je u pitanju obuzdavanje sržbe poslanih sallallahu sr alayhi wa sallam bi se sadio samo kada se njegovi propisi krše odnosno Allahovi propisi krše kada bi se Dakle, neki e, propis prekršio, da se Rasulullah sallam, srdio, ljutio, crvenio ovaj, tako, i tako dalje. Dakle, e, neviđena ljutnja bi se pokazala na njegovom licu, to je jako bilo, dakle, izrazito, ali nikada se nije srdio i ljutio poslanika, alihissalatu selam, prema onima koji bi njemu učinili neku nepravdolosnu zulu. وَلَعَفِينَ عَنِنَّاسِ I oni koji opraštaju ljudima, također je opraštanje dakle takođe jedna velika velika radnja koju treba svi se na koju treba svi da se navikavamo i da sebe treniramo jer svi smo potrebni e, da ove vrline kod sebe izgrađujemo iako ih ima da ih unapređujemo jer nema niko ko je savršen dakle s, o, ova priča je upućena svakome svakome od nas i neke ovi ajeti dakle budu podrške wallahu yuhibbul muhsinin kao zaista Allah voli dobročinitele Ovdje je dokaz jednog Allahovog svojstva koje se zove ljubav. Dakle, Allah voli, Allah voli. Onako ko to njemu Subhanahu wa ta ta'ala priliči, on voli dobra djela, voli iman, voli namaz, voli zekad, voli učinilce dobrih djela, voli dobročinitele, kao što se to u dakle, ovom ajetu jasno jasno vidi. On Subhanahu wa ta ta'ala izražava svoju ljubav prema svojim robovima koji, dakle, zasluže njegovu, njegovu ljubav. ljubav Allahovu Subhanehu Wa Ta'ala treba postići. To treba da bude cilj svakog čovjeka. Da moli, moli Allaha Subhanehu Wa Ta'ala da ga zavoli onđele wa ala. Zato je poslanik molio, zapamtimo ovu dobu, možda sam vam ih spomenjao, ali ovo dobu, Resulullahe alaihi sallatu wa salam, možeš da učiš na svom jeziku. Kada prvo često mi, muslimani, dakle, ovaj, ne znamo da molimo Allaha, ne znamo šta ćemo da tražimo od Allaha. Ovaj, to ne samo kod nas ovdje ne arapa. Ovaj ne samo kod ne arapskih naroda muslimanski nego i kod arapa. Znači ume Muhammed alejsel selam došao je do takvog stanja ne znata movi Allaha šta će da da zamoli od Allaha. pa tako prima radi vrlo često kada budete išli na haџ oni koji nisu išli oni koji su išli oni su vidjeli a svi ćete otići na haџ ako Bog da inshallah te Allah ti vam lakšati jer znam da vi svi to želite i trudite se ako Bog da A onaj ko se trudi, Allah će Oni dođu, dakle, Arapi, neznamice, do te mjere su došli do, do, do, ovaj, do, uh, u neznanju, da kada dođu kod Kjabe, primjer radi, normalno da Tavav tava činiš okol Kjabe, kružiš okol Kjabe, to i badi. Allahu dobro djelo. Pored Allahove si kuće, dakle, na najlepšem mjestu, na najsvjetijem mjestu, i normalno da, tu, da, da se tu dove primli. I tu treba svako, normalno ko svako za sebe da moli da se ne stvara gužno, svako za sebe, da moli Allaha subhanahu ta'ala. Dok obaviš tih 7 krugova, imaju oni krugova koji su obavedni, ali do, ima i dobrovoljnih talapa, dakle činiš talap dobrovoljno koliko hoćeš, kao što možda kanjaš, dobrovoljno nazak koliko hoćeš. E, I dođu, dakle, grupe Arapa i oni znajme imaju tamo neki ovaj korumpirani ljudi koji primjer radi, tu da zarade, pa e, ovaj, nude se, nude se da da im se, da, im, da, da uče oni dobe za nekog to Dakle, iznajemljuju određene ljude koji stanu ispred jedne grupe i taj koji stane ispred te grupe on, on naglaz viče Allahumme, ovi za njim, Allahumme irham nas, irham nam, irham nam. nam se, ovi za njim svi, miluj nam se, ne znači daj nam džennet, ovi svi, daj nam džennet i tako dalje, dakle, samo navodim primjer dakle, dotem jere i onda, znaš kako naprave nere kad kad neretno pravu tova flačtiku i hoće da se skrušiš, hoće da moliš Allaha ti ne možeš mora da soraš tamo nekoga nekoga takle nazovi ne ti Rafi ti uši nekoga prokletnoga ovaj dođe oni galane kod da su boda su busni nakne to su najnevaspitaniji ljudi na svijetu ovaj, i zato aprimer radi jako je bitno da znaš šta ćeš da moliš Allaha neka spadneš na sečdu i kad podigneš ruke prema Allahu subhanahu wa ta'ala pa bude to čini Allah Allahu moj, molim te da, da me zavoliš i molim te da, da, da me zavole oni koji tebe vole i molim te da mi podariš da me, da me, da me obskrbiš, odnosno da, da me nadahneš da činim ona djela koja ti voliš. Dakle, tri stvari. Voliš, moliš Allaha da ti podari njegovu ljubav, da ti podari ljubav onih koji Allaha vole, to su pravi ljudi, pravi jernici, I ovaj moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj da te uputi onim djelima koja on subhanahu wa ta ta'ala voli. Dobroćinstvo i ihsan. Like dakle, ima iman najveća ređa. Naša vjera, din, naša vjera se zove, dakle, vjera na arapskom se kaže din. Ovaj i to kod nas je zastupljeno din. Din ima, da ne izgubim din, tako dalje. Dakle to je zastupljena ta riječ, taj termin. Din se dijeli na tri stepena. Islam, Iman i Ihsan. Islam, Iman i Ihsan. E, što, to su tri stepena vjere. Najpotpuniji... Najpotpuniji stepen vjere jeste Ihsan. Islam je primjer radi da, izra, da, da ovaj, izgovori šehadit, da kvanjaš, da zekija daješ, postiš, tako dalje. To je Islam. A i mane da vjeruješ, والله صلى الله عليه وسلم tako dalje. Ovaj odnosno meleke sudnji dani i tako sve ne ruknuli nana. A ihsan, znači znači ihsan, poslanih صلى الله عليه وسلم objašnjava je ihsan, kaže ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Tako, tako da se ponašaš. Subhanallahu. To je dakle zaista, zaista velik zadatak i i, i treba sovijek posti. Kada god ova, ovu ovu definiciju ihsana spomenemo, Puno puta smo je čuli, ali kad god spomenemo, dakle, ona nas toliko dakle, ostali bez teksta, kako je to poslanik alihi sr.a. definirao jako, dakle, da, da Allaha obožavaš kral da ga vidiš, znam kako bi se ponašao da Allaha vidiš, a? ti imaš primjer radi nekoga pored sebe, nekog brata, prijatelja, drugog od koga poštoviš, pa te sram da kad, kad je on tu nešto doradiš pa se paziš i zasjedneš sve, e, što misliš, Kad bi Allaha vidio, kad bi Allaha gledao kako bi, se, kako bi se čovjek ponašao, kako bismo se mi ponašali, možda zamišliš. E, to je najveći stepen u ovom najvećem stepenu, odnosno najveći stepen sana dobročinjstva. A drugi stepen ovog ist, ove iste ređe jeste, ako ne možeš da se ponašaš tako kao da gledaš u Allaha, onda se ponašaj shodno tvojoj izpoznaj i znanju i svijesti da On tebe subhanahu ta'ala gleda. Ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi, kaže poslanih s.a.v. I ovo dobro, je dobročinstvo prema stvoritelju. Ovo je savršenstvo, odnosno potpunost u ibaditu prema stvoritelju. A dobročinstvo i ovaj, prema stvorenjima, to znači normalno, to znači da, da, da stvorenjima, dakle, priuštiš uh, vjersku i dunjalušku korist. Vjersku, to je da im podučavaš, da im objašnjavaš, da im savjetujte, da si iskren prema njima, to je dobročinstvo da ih ne lažeš, da ih varaž, da ih pomažeš, tako dalje. A dunjaluška korista jeste da mu pobuneš ono što možda mu pobuneš na bilo koji način sa ovo svjetskog aspekta. E, Takođe da od njega otloniš štetu. To je dakle dobrošenistvo prema ljudima. Zatim, uzvišeni Allah nastavlja dalje pa spominje kako se ovi pravi robovi ponašaju kada, se, kada eto upadno neki grije. Kada oni učine, kaže uzvišeni Allah, neki razvrat, ili sebi učine zubom. Sebi učine zulum čime, grijesima, svaki grije koji ja učinim prema samom sebi, odnosno grije koji ja počinim, to je zulum prema mojoj duši, prema meni, prema mome tijelu. Dakle, to je zulum nepravda prema nama. E kada takvi ljudi, dakle, zulum prema sebi učine, učine neki rado i tako d.d., Vekarullah, oni se Allaha sjete. Oni se Allaha sjete, dakle, odma se trznu, odma se vraćaju, odma se uplašaju i tako d.d. Festabu ferulidunubihim. I ovaj odmah traži oprosto od Allaha subhanahu wa za svoje za grijehe. To je jako bitno. Dakle mi svi griješimo, baš. Al, jako je bitno da stalno te u podlahu čini. Dakle 1000 puta du činiš neke grijehe, 1000 puta te odmah te odmah se Allahu pokaže. Dakle te u te znači da zoneš kod džupa da te staraš pred njim. Ne ne ne. To je kod Allah jednostavno, to je islam jednostavno. Sam sam samo kaže Allahu moj oprosti. Allahu moj oprosta posebno je dobro da primarim samo zbog napade zaklanja dva rak'ata padne na sećbri Allaha za rodu mu oprosti. To je dakle ovaj uh, lijep i su to adab pri prilikom činjenja teube. Allahu subhanahu wa teba se tebastan qayy. Allahu uzvišenom je teuba, teubom možemo židavamo naše srce i čistimo ga. A kaže uzvišen Allah: "Men yaghfiruddunu be ilaha, ko je taj koji može oprostiti grijeh osim Allaha? Nije dakle, niko drugi sigurno da trebamo činiti Allahu dakle Teubu i oprost od njega tražiti. وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا ثَعَلُوا I oni nisu ustrajni u onome što učine od griha. وَاُمْ يَعْلَمُونَ A oni to znaju, dakle, nisu, ne, ne, ne čine grihe svjesno. Kada, kada, kada saznaju, oni se kaju. Kada saznaju, oni se, oni se dakle, ovajke. Kada i šeitan prevari, oni se normalno trznu i sjetje se, Allah subhanahu wa ta'la, i vraćaju se nazad. Ulaike džazaohum magfiratum mirram, e takvi ljudi, kaže da ti imaju nagradu e, nagradu i plaću kod Allaha subhanahu wa ta'ala i oprost od svoga gospodara. O džennat i bašće, ne jednu bašću, nego bašće, dakle nržina, teđri i min tahtihel anhar, ispod kojih teku rijeke, ispod kojih teku rijeke, khali fiha u kojima će vječno ostati. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِنِينَ I divna li je nagrada i plaća onih koji rade? Pazi ovdje. Znači ovdje je dokaz da je, da je dijelo sastavni dio imana. Dijela, rad. Dakle, je sastavni dio imana. E, Dobro, dijelo sastavni dio imana. Jer Allah je rekao, divna li je nagrada onih koji rade? A uđene će ući vjernici. Što znači da bez rada, bez namaza, bez dobrih djela nema ima, vraćamo jednog. Zatim nakon toliko vremena Allah subhanahu kada ponovo se vraća na na priču o bitki na Bedru ili bitci na Bedru. Ovaj kaže kada khalat min qablikum sunen, prije vas je bilo, dakle prije vas je bilo ovaj naroda, prije vas je bilo naroda koji su iskušavani koji su također ovaj nalazili na poteškoće, na gubitke, na poraze i tako dale. Fesiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu mukaththibin. Pa putujte vi i posmatrajte kako su završili oni koji su ovaj, uh, oni koji su poricali i oni koji su nevjernici bi. također ovo se može prevesti, prije vas je također bilo, dakle, običaja, odnosno zakona, svemirskih zakona, prirodnih zakona, Allahovi društvenih zakona, dakle, a to jeste da oni koji vjeruju, spašeni su bili, oni koji su odbili, oni su bili kaženi, pa da putujte i, i gledajte kako su završili oni koji su, dakle, Allaha ulažuti, jer i poslanike. E, dakle, neke od tih naroda je uzvišeni Allah ostavio, odnosno njihove kuće i domove i do današnjih dana da stoje da bude to ljudima i brat. Hada bejanu nas ovo je objašnjenje ljudima, ovo je obznana ljudima, trebamo da znamo, jer da, a, ovdje uzvišeni Allah tješi, tješi, dakle, ovaj ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da, da se puno ne sekiraju zbog onoga što rade oni koji ne vjeruju. E, I ovdje je uputa u maw'idatu lil mutaqin i ovaj vaz, opomena za one koji se Allaha boje. Što znači da oni koji se Allaha boje, koji se zaista plaše, koji žele uputu, oni će se i okoristiti. Jer vrlo često ne okorištavaju se od ajeta, odnosno od riječi, od dokaza, od priče, od versova. Ne okorištava se svako. Ne okorištava se svako. Da bi se okoristili, mora da ti srce bude pripremljeno za to da dakle, oni ljudi koji me srce toliko okrutjelo odnosno za ovaj stvrdilo se i e, za, za za ta tama ga tama to srce teško da primi da dakle, ga upnu treba malo da, da da ga čovjek pripremi da ga ovaj, očisti da bi primio primio to ali oni što ti je čistije srce što ti je čistije srce onda se uputa više lijepi za tvoje za tvoje srce i bolje hvataš. I prima radi imaš na jednom dervsu ljudi koji radi slušaju isti dervs, ali ne shvataju isto sve. Ne shvataju svi isto, dakle nekome prijene to. mnogo ovaj, bolje za njegov srce, za njegov razum, dok drugi dakle on sluša, ali ne pomjera, u stvari to na njega nikoga trave ne, ne ostavlja. Zatim uzvišeni Allah ovdje posebno izražava ovaj taazi odnosno utjehu ashabima. Uh, zbog onoga što im se dogodilo na Uhudu pa kaže wala tahenu nemojte da slabite nemojte da slabite nemojte da budete slabi da, da, da, da gubite nadu ovaj uh, da, da gubite moral i tako dalje wala tahzanu nemojte da tugujete o vi ste najviši u biti gorni in kuntum mu'minun samo ako budete vjernici ovo je vraćam moj dragoj ovaj aje subhanallahu dakle on je pravilo uh, pravilo kako se postiže ponos i kako se postiže uspje, odnosno prosperite, odnosno pobjeda. Dakle, vjerni, ne, vjernici, odnosno ljudi kada budu vjernici, što više ostvare od, od imana u svojim životima, uzvišeni Allah će im dati pobjede, ponosa i da će im uzvišenost to jeste da budu gorni i da budu, inša Allah, uspješni. Zatim, nakon toga, uzvišeni Allah ponovo ih tješi. Nastavlja se tim pa kaže Ijem seskom karhum faqad mesel kao ma karhum mitlu. Ako ste do, ovaj dobili rana, onda također i ovaj neprijateljski narod je dobio rana. O, o, o Ashab i Rasulullah, ovi muslimani koji ste usposlanika, ako ste, ako ste vi imali gubitke, ako ste imali poginule ljude, A ovaj, također ako ste dobili rana, znajte da su i oni dobili rana. Dakle, u ranama ste isti i vi dobijate rane i oni dobiju rane. Ali u jednom niste isti. U čemu to? Vi se nadate kod Allaha onome čemu se ne nadaju. Odnosno, vi imate nagradu kod Allaha, oni to nemaju. Zamislite i primjera radi. Je to isto? Dva tabora, muslimanski, vjernički i nevjernički, primjer radi se ima poginulih i tamo i tamo. A da li su isti oni koji su tamo i tamo? nisu. Što je govorio Pozlani Svelem? Naši ubijeni su u dženletu, vaši ubijeni u atri. Je to isto? Nije to dakle ova isto. I zato, prijema radi, dakle, to što ste dobili rana, imat ćete nagradu za to, ali također ne možete, ne možete vi biti ovaj tugovati kao što oni ovaj tuguju, jer vi se nagradi za, za te rane i za svaki upod, za svaku riječ i za svaku, dakle, pretrpjelu štetu, nadate se kod Allaha subhanahu wa ta'la, a oni nemaju to, oni to neće dobiti od strane Allaha, jer, jer su nevjernici. I te lek ajami nuzavilha to su dani koje mi mijenjao među ludima napravimo im smjenu da te neka dademo jednom narodu pobjedu pa onda drugom i tako i tako normalno Allah subhanahu wa taala daje pobjedu onome koji je zaslužio čak i nerijermičkom narodu koji ispoštuje neke dakle dunjaški zakone ispoštuje pravde i Allah daje im pobjedu Allah im daje pobjedu Normalno da su muslimane najpreći pobjede, ali normalno kada izostanu uslovi koji ovaj pobjedu donose, onda Allah subhanahu wa tera neće dati pobjedu. Također, zbog čega Allah dozvoljava da se događaju ti porazi ponekad? Voli i iskušenja, voli ja'lam Allahu levinu amenu, da bi Allah znao one koji su čvrsti, da bi se dokazali vjernici. Jer primjer radi kada se, kada se dogodi iskušenje, ne da će musibet, e onda se primjer radi pokazuju pravi pravi vjernici u iskušenjima, u musibetima, kada je dobro svima, kada je lako, kada je blagostanje, onda su svi, svi su dakle, gazije, svi pričaju, ja ću ovako, ja bi ovako, ja bi onako, ali kad se dogodi prema jedan iskušenje, onda samo pravi, pravi vjernici ustaju, ustraju, dakle, i čvrsto stanu uz istinu da je brane. I još jedan razlog, muslimani, zašto Allah daje ovakva iskušenja vama, jeste da bi uzoo neke za šahide, Dakle, da bi Allah uzeo neke sebi za šehide, pa jeste to da bi nagradio, da bi dao veliku deređu, veliku narod šehidima, smo puno pričali o nekoliko, dakle, ovaj navrata, jer to je velika, velika deređa koju Allah subhanahu wa ta'la daje, kome, kome on hoće, koje zasluži. Wallahu la juhibbu bani mi. Allah ne voli zulumćare, nasilnike. Šta znači ovdje zulum nasil, eh, odnosno nasile? Ovdje zulum nasile znači, ne ići u, u, u, u borbu na Allahom putu, ne boriti se za vjeru, ne braniti istinu, to je zubom brana, o, izostati iz borbe, to je zulum, nepravda jer je to propust, grije i tada je čovjek sebi učinio, dakle, ovaj, e, grije. Zato Allah subhanahu ta'la, one koji izbjegavaju propisa, posebno borbu na Božijem putu, naziva nasilnicima jer oni zulumčari, oni su zulumčari jer su, dakle, zgazili Allah subhanahu ta'la propisa. Eto braćo moje draga, to je ukratko ono što sadrže ovi dakle ajeti, zaista je svaki od ovih ajeta može da bude tema na koju se može dakle dugo dugo pričati, ali ukratko to je ono što što ovajovi ajeti poručuju i ovo što smo rekli inšallah u je dovoljno da bismo slatili ove ajete koje Allah subhanahu wa ta taala spominje ovdje u svojoj svojoj kojim volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas smije da, da da da pobjedu islamu i muslimanima hvala Allahu nekem blagoslov